Звідки пані мала промовляти? І так ото трохи накапало, як видите. О, як бачите? Добре, що я одразу вжив пробірку з термостійкого скла. Оно дивить, дивіться, що вона виробляє. Він показав колбу, в якій рожевувата піна здіймалась, намагаючи по стінці підібратися до горла, й вже майже сягала корка. Надзвичайно активна і агресивна речовина. І, до речі, я вже маю на неї покупця. Нині вранці отримав факса. Мені написали з дослідницького центру з Америки. Оно, можете переконатися. Він показує тобі здалеку рулончика факсового паперу, на якому можна згори розглядіти надрук великими літерами. «Центр фор нюклеар ресерч Лос-Аламус, Каліфорнія». Пропонують мені за ту речовину п'ять тисяч долярів. — Хіба продам. Сон уже остаточно злетів з тебе. — Ну, добре, ти справді у Львові. З цим ще можна якось змиритися, хоча тут теж багато незрозумілого. Але ж ти не тільки у Львові. Ти ще й у Лігві, чи як це назвати, у, у печері Чеклуна. Пан Юзьо чергове прочитав твої думки. Ну, — Ви си тільки не хвилюйте, — заспокійливо підніс він руки. Я вам нічого поганого не зроблю. Я вже все зрозумів. Ви є звичайний чоловік, рядовий обиватель, середньостатистичний громадянин, як то часом називають у газетах. І ви не мусите боятися. Я на вас не застосовуватиму жадних чарів. Та й, чесно кажучи, я не є чаклуном. Я тут всього лише сторожую ночами і описую наявні експонати. Складаю повного каталога. Все одно... Мені важко віриться, зізнаєшся ти. Але бачите, у житті часом трапляються події, які важко віритися. Пан Юзя знову сідає прямо перед тобою і пильно дивиться тобі в очі своїм добрим, ласкавим поглядом. Але можете мені повірити, все то діється з вами насправді. А показати вам ті свої деякі екземпляри я мусив, щоб попросити про одну послугу. «Яку послугу?» Ти видихаєш це запитання з острахом, хоча з усієї сили намагаєшся тримати себе в руках. Цілком дріб'язкову послугу. То вам майже нічого не вартуватиме. Ну, принаймні, ви відпрацюєте і ту філіжанку кави, і це тепле приміщення, в якому можете перебути негоду. У голосі пана Юзя зазвучали нотки правдивого галицького меркантилізму. «Бо у світі нічого не буває задармо». Він мовчав. І, мабуть, зрозумівши, що вразив тебе жорсткістю своїх вимог, додав після паузи. «Але то ще не все. Якщо ви погодитеся, я беруся також доправити вас назад у Київ. І зроблю то швидко і безкоштовно. То як?» Ти не мав чого відповісти». Тож, сприйнявши твоє мовчання за знак висловленої згоди, пан Юзіо вдоволено крекнув і заходився розпалювати погаслу люльку. Пустивши кілька пасом диму, він нахилився до тебе і делікатно взяв за лікоть. «А зараз?» «Мусите підвестися і йти зі мною. Покажу вам ще дещо важливе зі своїх експонатів. Може, навіть найважливіше!» Ти підвівся йому на зустріч, Всім своїм ще трохи вватяним тілом, стрепенувся і, обережно ступаючи між коробок та шаф, пішов у глибину його загадкового складу. Відти довелося недалеко. Проминувши два ряди шаф, пан Юзю спинився, встромив до рота люльку і вказав тобі на підлогу. «Ось, прошу подивитися». Дивитися, власне, і не було на що». На паркеті, застеленому якимись старими газетами, лежав, де-неде підтікаючи бруднуватими цівочками, чималий безформний поліетиленовий згорток, обмотаний у кількох місцях шпагатом. — Що це таке? — ти підвів очі на пана Юзя. — Хто і є, прошу пана, моя найбільша проблема. Пан Юзю раптом споважнів і заговорив крізь сціплені зуби, не витягаючи люльки з рота. — вона мені захаращує тут приміщення. Лежить уже кілька років. Я не можу з тим нічого вдіяти. Тому ви й мусите мені допомогти. Бо поніваж ви не є людина публічна,